Beno, eta ari bukatzen gaurko informatibo hau egei zerretegia, etorre direla tope, ya nabaitzen da, ya marcha ari garela, honi, aurreko lehengo izan zen, ja, bigarrenean, ja, ja, ja, ja, hau, marcha guztian, hemen, zein zilek Eta marcha, izugarrizko marcharekin da bie, gure lagun zarbada, juxe, kasio, juxe? Apa, kareor. Telefonos errapatzen zaituguz, zuri bestela grabadorarekin arrapatzea errapatzea saizaten da, eta gaur ere zinen hortikan ez dakizebolo egiten, ez da? Bai, ez, bueno, bai, ainitzen talde, talde bati argazki batzuk egiten. Bolo konzertua ez, promoziak argazki batzu bine, bueno, gara entxeritzen aiz. Ez diren, ean promoziokoak, izaten dira boloak, eta horrela dela matza zuia ogei urte, ez da? urte argazkiak ateratzen, ba, emengo, ta kanpoko, musika talde pillari, ez ta? Bai, bai, gutxe gora bera, ogei zertxo baideiago. Asi nitzan, laro mailu, garren urtean, berez taldeak erretratatzen eta horrela. Eta, bueno, bai, hor jarra dugu, osazte bukaera behenetan, hori, kontzertuz, kontzertu, eta bero aparte, ba, hori, ba, talde, talde entzako, ba, lan promozionalak egiten, edo, huegunetarako argazkiak egiten, edo, bueno, benetik alpizka bat. Jaja, ura, afizioz sortu zen, ura, ofizio, zenura, ofizio bihurtu, bihurtu da, edo, oraindik indika, nia, bueno, ez dago, bizitzerik, edo, bueno... Bueno, la, la. oficio, oficio orante, bueno, eh, ahorita nere, estudio argazki batirek idut berria, y bueno, ahorita narina, burrukatzen narina, oficio bihurtu dadin. Eh, es, Niño, bueno, orango, eh, eh, pizkanak adijoa, oigo, adia, esan. Eh, esan de saqueso. Ojo Esan dezak esu izena, eh, badak esu hemen zintzerik irratian lagunen ofizioen izenak lasai arraioza dituzka, beste batzuenak zuenak editu guzik ipatzen bainon, zuenak, bai, non da den da hori a, Estudioaren izena da blak irudi faktoria eta, bueno, horretan dago hemen, segon ez kalean eta, pues hemen ustartzen ditut pixka bat, pues hori, argazki laharitzaren munduan nitu ditudan ba, gaus guztiak, ez, bai musika talekin editen dudana Baina baina baina beste argazki mota batzuk egiten ditut eta oie gaina dira biak jendeak ezagutzen ez dituenak ez. Eta hori, ba, mentxenago, egunero, bi, motasu. Bideiak eta alakoak ez? Bai, bideiak eta bero baita ere, hori, ba, ba, estudioko argazkia adibidez, e, osto guztoko dudantzer zerbait da, eta ba, hemen e, estudioan ematen ditak aukera ba, hortan ere aritzeko. Uh -huh. Eta bero, aparte, ba, pixka bat, denetik, gan, bai bidaiaak, zuke zanduzun bezala, eta baita ere paisaia, eta, bueno, denetik pixka bat. Uh -huh. Erretratuak, bai pertsonen erretratuak. Eta hori, behar dena, behar dena. Uh -huh. Ikastaroak, ditut, subaita, tuas, ba, ikastaroak ere bat enditut, bai, analogikoak eta bai digitalak, eta, eta bueno, gero, ibitzena ez ere, aparte ikastaro, eta tikt, aparte, Horain hasi naiz ere, ba hori, e, minuz balia dugu jendeari erakusten pixka bat ere. Pixka targazki laritzaren mundua, oso simpleki, bine, bueno, mi e, hasan berri bat izan den eta eta oso guztoran abil. Mm -hmm, mm, Zinten esgarria. Zondo. Oh, bueno, baina ditan genezu hori dena kontatzeko bai, nola ez? Eta gehien babaitarez, bueno, goi urte haue direla o urte pasatxo esan duzun bezala direla eta ba erakuzketa ba tanto latu duzulako, ba horiretan bertan ez? Eta, bueno, aurreko, aurreko azaloren saspian egintzen nun, inaugurazioa inaugurazioa gainera topez, musikarekin, nola ez? Talde bazuzenean eta dena ez? Bai, bai, egin azan e, erakuzketa e, ipinigen duen merkatu zara aretoan, hor e, gazainoko topoaren geltokiaren alboan, eta inaugurapena izan zen azar bak zazpi alengoztira lehan. E, guztira sartu ditut berro baita malabar eta dira ba hori, ogei urte hauetan egindako baren txiki-tsiki bat, zeber ez, pentsatuko duzun bezala, ba, askoz behiago ditut, eta baina bueno, egindako operaketa bat, pixkat ikusita aretoaren forma, eta eta eta hori ez, aretoaren estruktura bat ez ere. Eta gero inaguna penaren egunean, ba, e, konsertu txiki bat antolatu genuen, eretzako garantzitzkoa zenera bat, ba, argazki ekin batera, konsertu bat antolatzea, zeber ez, argazki gehienak konsertuetan ateratakoa dira, nahiz eta beste batzuk izan kalean edo, edo backstageetan, edo, bueno, E, suertatu diren toki ez benintan ateratakoak. Mino, garrantzia ni amaten ni musikari eta eta hau dela eta ba, antolatu genuen mobidiken kontzertu bat. Mobidik da getxoko tipo bat, eta, bueno, berak egiten du musika honi naiko berezia, gitarra akustiko batekin eta dauka ikulakoa hotxa. Eta, bueno, han egon zen, bizton kontzertua esken izun, ordubeteko kontzertua, eta biasan, bueno, niretzako ikarra garria izan zen. Mhm. Eta gero erakusketa ba, hortzera ditu da, ezta. E, jendeak jendea gozatzeko, esanduzun bezala 74 argazki esanduzu, 51. E, bai, 54 argazki dira eta baina ezberdinekoak. Eta bueno, erakusketa egongo da irekita azaroak 26 arte eta ordutegiada goiz e, Arratsaleko 6etatik 9etara, aztartetik larun batera. Larun bat Arratsaletan ere irekita dago. Eta, bueno, leengo larun batean esan dide, esan, esan diate, ba, jende, de xente pasazela bertatik, o sea, que nahi badezute larun batetan ba, aukera hori ere ordago. dago. Uh -huh. Zugu batzutan egotentza bertan ere bai, edo es jarri duzu erakuzketa, eta esatu bate bate bate ba, e, bat ematebazan egoten eta gainera zurekin... Egoten no? aiz, enge, bueno, be, normalki handa egotena pertsona bat, da, da aretoaren diska bat arduna-duna, eta erakusketa ezberdinetan egoten den pertsona egoten da. Enge, bueno, larun bat arratxadetan normalki pasazzen aiz. Iguala rapatuta hori, ez beti zaten da ez, Argazkiak ikusi eta Argazkiak eta dituna Argazkilaria bertan bali emadaukazu Edo margolaria, edo euskalo, es Edo zinera kusketa guetakotan, es Bertan bali emadago beti ere suku gehiago Eta atzen diosu Bai, bai, egia esan, hombre Normalki nik ere beste erakusketa batzuk Ikustera joan ari zenean, bargazkilariarekin Itsegitea berazgarria da ez, Eta, bueno, nik ere gainea Adibidez, e, lenguan esantiaten eh cirreta pasaikoak eh torriko zirela eta bueno beraiekin jenditu konait eh pues olipiscabat erakusketaren ba xeta xe, zonak eta bueno piscabar hori ba, zuke esaten duzu ez eh ba gehiago jakiteko historiari buruz Sí somos el bueno bucatze juteko eh Joseba kego Sabeltza laberik bestera ta betibesaren lanpetza eh Zer ze, ze, ze moduz e, Gainera kresi Alu honekin edo Vamos dagoen Eskasi guztionekin Jorregaien bat jotzen diola Kulturari eta kultura Barrua dago dagoela Xentimo baterialako gozak egiteko Zer moduz era matenda erakusketak egitearen Aterrezerri jutea Itzegitea udalekin Kultura zinegotzi edo kulturako Ardu daunekin, edo Zer dago ingur hori Bueno, ba, ororen abari za nagaria da, es, egon direla eta eta ba, askotan jotzen zara era eskaintzea eta beti daude, ba, ba, betiko kontuarekin, es, ez, irurik ezagola eta ez dakiz eta bakiz zer, ni, bueno, ni gostar bat, eh, borrokatu gein bar dela horbarruan ebait, es, claro, beste badago dirua eta, eta berosan bero san kulturarako, ba, askotan e, aitzaki horrekin edo, bueno, badakit errealitatea dela. Mino ez dakit, nik ez tonartzen onztarako ez dagonik dirurik eta beste gauzatzuetarako bai, ez? Orduan, pues, bizka bat, behori, e, pues, beraien atzetik egon barez du eta, eta, eta esaten, behori, bah, burrukatzen bizka bat, azken finean. Mm -hmm. Beti bezala ez da, orduan. Bai, ezke hori da, beti bezala, ezke, ezako ez dira gauzak asko aldatu horretan, ez? ez beste arlo askotan ere. Gunkuste hori ederki bizi bizizan dugula, beti Eta, bueno, bas, hori txarrez gauzaak berdi jarra dute Osea, horrela da Bale, ba, oso ondo, Jose mila esker gurekin ikonorotegatik agian gogoratzea, ez? Erakusketa zabarik dago, noiz arteta berri horutegiago gogoratzea, ez bada Bai, erakusketa dago zabalik eh, Aste hartetik larun batera, arratzaleko seitati behatxitara Eta azken eguna ikustekoa izango da azarroa kogeitasek Vale, o son dotadena ikusteko Krisna laska por cierto, astuzait. Eh, Churibeltzandira argaskea, ze zure asko gustatzen da zure Churibeltza ere, bai, do deneti dago. Iena Churibeltzandira, bueno, e, sartu ditut batzuk ere koloretan, promozioko lan batzuk ere sartu ditut koloretan eta egia sal aldiz izan da oreditan egindako erakusketa batean koloretako argazkia sartu ditu dela. Eta maitu baino lehen, jaskena-askena bai, e, UEF horri bat, e, kontakturen bat, edo non bai zure argazkiak ikusterik? Bai, nahi bai ez dute, webborria berria gindugu, baina horren dela gutxi, da iru bedobleak, e, blackirudifaktoria.com Hora gertzen dira, ba, e, arlo desberdinak, webunaren barruan, e, eta hor dago bat, Dela, hain zuzen ere, hori, ba, taldei talde eskenietakoa, eta bero aparte, ba, beste beste batzuk ere ikus gai hau dena. Ba, oso ondo. Ba, oso ondo. esker ezker gurekin egoteatik, joxe, eta arte. Bale, ba, mila ezker zuei, eta, bueno, baki, targazki batzordizu edala, bineo, bueno, martxan dago, oseak. Que... La, zai, ez dago presari. Zueen gau... berri. 50 urtegongoa baldimagera sai, beste 50 urtegongo itzkeela sai bait era, así que es lo presario suría que guenta. Earkei. Venga, mi Venga, mi sker.